ודוד אז במצודה, ומצב פלשתים, אז בית לחם. ויתאבה דוד ויאמר, מי ישקן מים מבור בית לחם אשר בשער? ויבקעו שלושת הגיבורים במחנה פלשתים, וישאבו מים מבור בית לחם אשר בשער. וייסעו ויביאו אל דוד,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 עז מוות הברחומי, אל יחבל השעלבוני, בני ישן יהונתן, שמע ההררי, אחי עם בן שרר הררי, אליפלת בן אחסבי, בן המעכתי, אליעם בן אחיתופל הגילוני, חצרי הכרמלי, פעריי הערבי.